Коза дереза Були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив собі козу. Привів він її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас, хлопці її аж до вечора та й став гнати додому.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 Біла через гребельку та вхопила водити водиці гребельку Тільки пила, тільки їла От дід розсердився на сина, що він погано ходоби доглядає та й прогнав його На другий день посилає другого сина, меншого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 тільки біла через місточок та вхопила кленовий листочок. Біла через грибельку, то вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки їла. От дід і того я прогнав. На третій день посилаю вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день. Ввечері стала догонити до двору, а дід уже стоїть на воротях, у червоних чоботях та й питається. Кизонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дінушо, я не пила, я й не їла. Тільки біла через місточок, хопила клиновий листочок. Біла через гребельку, там хопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам кузок. Ас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець, став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кизонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні-ні ні, -ні, -ні дідусю, я не пила й не їла. Біла через місточок та вхопила кленовий листочок.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 Хтось є в хатці. Сайчик і питається. А хто, хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже. Я коза, дереза, Зотрикопи коплена, Півбока лоплена, Тупу-тупу ногами, Сколю тебе рогами, Ніжками затопчу хвост. За мету! Тут тобі смерть! От зайчик злякався, вибіг з гадки, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде відміч, та й питається. Чого ти зайчику-побігайчику плачеш? От, от я його і вижену. Побіг до хатки. А хто? Хто в зайчиковій хатці? А коза з печі? Нія коза не резо. Півбока луплена. За три копи на Тупу-тупу ногами. Сколю тебе рогами. Ніжками затопчу. Хвостиком замету. Тут Ведмідь і злякався. Ні, ні, зайчику-побігайчику, не вижину, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком і плаче. Коли йде вовк, та й питається. А чого це ти зайчику-побігайчику плачеш? Та як же мені, вовчику-братику, не плакати, коли в моїй хатці зві? Я його вижену. Та де тобі його вигнати, тут і ведмідь гнав, та не вигнав, ну, отже, вижену. Побіг вовк до хатки та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці, а коза з печі? Як коза дереза, півбока луплина, за три копику, Ногами, сколю тебе рогами Ніжками затопчу Хвостиком замету Тут тобі смерть Вовк і злякався Ні, ні, ні Мене вижену, боюсь Зайчик і пішов Сів під дубком, та й плаче Коли біжить лисичка Побачила зайчика, та й питається а чихо ти, зайчику-побігайчику, плачеш? Та як же мені, лисичко-сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? От Бо... я його вижив. Та де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмінь гнав, не вигнав, і вавгнав, не вигнав, а то ти. Отже вже, ну, побігла лисичка до хати, та... А хто-хто в хто? зайчиковій хатці? А коза з печі! Я коза-дереза три копику Пленна пів бокалу Пленна тупу-тупу Ногами Сколю тебе рогами Ніжками затопчу Хвостиком замиту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 Тобі його вигнати, то ти ведміді нам не вигнав, і вовк нам не вигнав, і лиси цягнала, та не вигнала, а то ти... От чи ви же От поліз рак у хатку, та й питається А хто? Хто в жайчиковій хатці? Коза з печі Коза, дереза півбака луплена, за три копи купина, топо топу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. тут тобі смерть. А ракуси лізе та лізе, вилізна піч та. А я рак, не борек. Як ущипну, буде знак Та як ущипне козу клешніми Коза як замекає та з печі та з хати Побігла тільки видно От зайчик радий прийшов у хатку Та так уже рак дякує Та й став жити в своїй хатці